мене все ж бентежить, що полишу табір науковців і приєднаюся до табору представників творчих професій. Думаю, недоцільно мислити категорією таборів, а тим паче приналежністю до того чи іншого табору. Для вас йдеться не про те, щоб полишити один табір і приєднатися до другого, а про реалізацію проєкту, що вам по душі». Я замислився, бо його слова, вочевидь, мене зачепили, але, мабуть, цілитель відчув, що ситуація однаково вганяє мене в ступор. «Ходімо зі мною», – мовив він, споквола, підводячись. Спостерігаючи, як він рухається, я вперше усвідомив, що переді мною людина похилого віку, адже його манера висловлюватися, спокійно й чітко вимовляти кожне слово, змушувала про це забувати я й собі підвівся та подався за ним. Цілитель обійшов кілька підпор кампана і тоді рушив кривулястою стежкою, обабіч якої височили такі густі зарості, що саду було й не видно. Кілька хвилин ми мовчки йшли один за одним, а потім стежка розширилася, і я порівнявся із цілителем. Де-не-де я завважував доглянуті мініатюрні клумби – Певно, із лікарськими рослинами, деякі з яких буяли мікроскопічними жовтими або синіми квітками. Перетнувши просякнутий вологою і свіжими пахощами лісок, що його огортав морок гігантських бамбуків, ми вийшли на схил. Перед очима постав запаморочливий краєвид на долину. Я знав, що селище розташоване на узвищі, але й гадки не мав що нетрі саду метра Самціяна простяглися на вершині схилу у двох чи трьохстах кілометрах понад долиною заздовжки кілька кілометрів. Неймовірний краєвид із височини, ми не висіли над безоднею, контрастував із рештою саду, де все Затуляла густа рослинність. Ми посідали на скелю пліч-опліч, звісивши ноги над безоднею, і кілька хвилин сиділи мовчки та милувалися величним пейзажем, що змушував мене почуватися маленьким. Нарешті урівноважений і доброзичливий голос цілителя порушив мовчанку. «Що ви бачите на рисових полях?» Ген у долині десятки селян стояли, скортюбившись, политки у воді і поралися над паростками рису. Бачу гурт робітників, що працюють у полі. Ні, не гурт робітників. Нехай буде група селян. Ні, не гурт і не група. Ну от, тепер він грається словами, подумав я собі. Ви знаєте, вів далі цілитель, скільки на землі людських істот. Десь 6-7 мільярдів. А ви знаєте, скільки генів у кожній людській істоті? Не знаю, мабуть, кілька тисяч? Трохи менше 30 тисяч. Серед 6 мільярдів людей не знайдеться і двох, що поділяють однаковий набір генів. Навіть двох. Ви тільки подумайте, серед 6 мільярдів, ані двох ідентичних. Так, кожний із нас унікальний. Точнісінько так. І навіть якщо деякі люди працюють за одним фахом, в одному місті в один час їх не можна вважати гуртом чи групою, поза як хай би скільки було спільного, різного завжди більше, ніж того, що єднає їх за фахом. Я розумію, про що ви. Деколи ми схильні мислити категоріями, вважати, що представники одної категорії усі схожі. Хоч насправді в тому полі, в долині, багато десятків людей і в кожного своя ідентичність, своя історія, своя особистість, свої смаки. Більше половини мешкають у селищі, і я їх знаю». У них навіть різна мотивація до виконання цієї роботи. Один робить це, бо любить контакт із водою, другий, його сусід, просто не має вибору, третій, бо заробляє трохи більше, ніж на колишній роботі, четвертий, щоб допомогти батькові, п'ятий, бо любить дбати про рослини, спостерігати, як вони ростуть. Шостий обрав цей фах. Бо така традиція в його родині, ібо йому навіть на думку не спадало займатися чимось іншим. Мислячи категоріями груп, гуртів, таборів, вів далі цілитель. Люди нехтують особливостями, цінністю і внеском кожного, тому ризикують обмежуватися спрощенням та узагальненням. Тоді мова йде про робітників, чиновників, науковців, селян, Митців, іммігрантів, міщан, домогосподарок. Тоді ми будуємо теорії на підтримку наших переконань. Лихо не тільки в тім, що більшість теорій хибні, а й у тім, що вони підштовхують людей ставати тими, ким вони є, згідно з і з теоріями. Розумію. Ми помітно просуваємося в житті, коли припиняємо узагальнювати все, що стосується інших людей, та сприймаємо кожного індивідуально, нехай кожен і є частиною масштабнішого загалу, людства, ба навіть всесвіту. Я задивився вдалечінь на долину, що простягалася на кілометри, на скелю, по другий бік, безодній, то була майже гора, вишки десь як наша». Нас від неї відділяли багато сотень метрів. Таким чином, між скелями сформувався ніби величезний каньйон, у глибині якої губилася долина. Деякі хмари плевли попід нашим схилом, а деякі ширяли над нами, і ми неначе зависли між двома світами. Повівав легкий вітерець роблячи спеку приємнішою і приносячи нам іздалеку хвилі пахощів, незнайомих мені ароматів. Гаразд, повернімося до наших баранців», – сказав цілитель, – «якщо твоя ласка, намалюй мені баранця». «Прошу?» «Та ні, то я так пожартував». Реалізувавши аж такий важливий для вас проєкт, ви не вступите в певну категорію людей, а зостанете з собою і проявлятимете ваші таланти відповідно до ваших цінностей. І справді треба це запам'ятати. Так. Знаєте, я вже говорив про цей проєкт з двома знайомими і вони трохи угамували мій запал. Чому? Один сказав, що ця професія однозначно закрита і в мене не вийде знайти в ній своє місце, отак ні сіло не впало, без дипломів і зв'язків. Другий звернув мою увагу на те, що не можна раптом взятися за таку діяльність, не маючи навіть клієнтської бази, і що в мене практично жодних шансів на успіх немає. Усі, хто починають нові проекти, стикаються із цією проблемою. Тобто, дивлячись і ділячись ідеєю проєкту, ви наштовхуєтеся на три типи реакцій – нейтральна реакція, заохочення і негатив, що спонукає вас відмовитися від ідеї. Зрозуміло, треба будь-якою ціною уникати людей – що, як ви відчуваєте, можуть вас знеохотити. Принаймні, не діліться із ними планами. Гаразд, але з іншого боку, це може бути корисно. Люди можуть відкрити мені очі, коли я збиваюся зі шляху. Для цього вам слід звертатися виключно до знавців галузі, що вас цікавить. Та не варто довіряти людям, що знеохочують вас, аби задовольнити власні психологічні проблеми. Наприклад, є люди, що почуваються краще, коли знають, що комусь погано, тому й роблять усе, аби вам не стало краще. Є такі, що зляться коли хтось здійснює свої мрії, бо це нагадує їм, що їм самим бракує сміливості на здійснення їхніх мрій. Існують також люди, що почуваються цінними завдяки вашим труднощам, адже мають нагоду вам допомогти. Тож оскільки ваші проєкти вибивають їм грунт з-під ніг, вони зроблять усе, що їм до снаги, аби відмовити вас. Немає сенсу ображатися на них, бо ж вони роблять це несвідомо. Та бажано не ділитися із ними своїми планами. Через таких людей ви втрачаєте впевненість у собі. Пам'ятаєте, вчора ми говорили про дитину, що вчиться ходити. Дитина не зневірюється, попри безперестанні невдачі. Так. Якщо вперто продовжує вчитися і зрештою досягає успіху, то це, зокрема, тому, що жодний батько чи мати у світі не сумнівається в спроможності своєї дитини ходити, і жодна людина у світі не береться знеохочувати дитину в її спробах. А от дорослу людину багато хто відмовляє від здійснення її мрій. Справді, саме тому варто віддалитися від таких людей або не обговорювати з ними свої проєкти. Інакше ви станете одним із мільйонів людей, що живуть не тим життям, якого прагнуть. Я розумію. Натомість вельми позитивно мати в оточенні одного чи двох приятелів, що вірять у вас. Що вірять у мене? Беручись за проєкт, що передбачає певні випробування, наприклад, зміну фаху, людина неодмінно переживає й падіння. Вона вірить у свою ідею, має бажання її реалізувати, а тоді зненацька починає сумніватися, втрачати віру, почуватися нездатною до цього, боятися змін, невідомості. Коли в такій миті нікого немає поруч, є великий ризик, що людина відмовиться від проєкту, опустить руки. Якщо у вашому оточенні є людина, яка вірить у вас, вірить, що ви здатні реалізувати проєкт і готова вам про це говорити при кожній зустрічі, ви позбуваєтеся сумнівів і ваші страхи зникають, ніби за помахом чарівної палички». Віра цієї людини стане заразною. Вона наділить вас силою на успіх і завзяттям на те, щоб гори звернути. Ви зробитеся в 10 разів сильнішими, коли не зостанетеся сам на сам зі своїм проєктом. Та зрозумійте мене правильно. Немає необхідності в тому, щоб ця людина вам допомагала чи давала поради. Ні. Перед усім важить тільки її віра у вас. До речі, ви здивуєтеся, скільки відомих людей скористалися такою підтримкою на початку свого шляху. Непевний, що маю таку людину під рукою. У такому разі подумайте про далеку від вас людину, якогось родича чи друга дитинства. Нехай ви рідко бачитеся. А коли таких не знайдеться, згадайте когось померлого, що любив вас за життя. Подумайте про цю людину і скажіть собі, якщо звідти, де вона зараз, вона бачить, як я працюю над цим проєктом, я знаю, що вона вірить у мене». Щойно виникають сумніви, згадуйте про неї та змусьте себе почути, як вона вас заохочує, бо знає, що у вас усе вийде. Тоді це в мене буде бабуся. Я завжди бачив у її погляді, що вона мною пишалася. Коли я приносив зі школи погані оцінки, батьки докоряли, а вона казала, посте, я знаю, що наступного разу ти отримаєш хорошу оцінку. Гарний приклад – деякі люди, що вірять у Бога, беруть у нього сили на те, щоб діяти. А от Наполеон був переконаний, що має свою щасливу зірку. Під час усіх своїх битв, навіть коли ті кепсько починалися, він вірив, що переможе з допомогою цієї щасливої зірки. Ця віра – Надзвичайно його стимулювала і давала сміливість, що часто відігравала вирішальну роль. Коли я був маленьким, у мене була подружка, яка обожнювала свого кота. Вона казала, що в його погляді бачить, що він її підтримує за будь-яких обставин. Її батьки були суворими, холодними людьми. Не із тих, що утішили б коли сумно. Отож вона йшла до кота, гладила його, розповідала про свої негаразди. Кіт дивився їй у вічі проникливим і добрим поглядом, муркотів та повертав їй самовпевненість. Цілком вірогідно, тварини часто дарують своїм господарям безумовну любов і ця любов може слугувати людині надійною опорою. Знаєте, нині починають проводитися наукові дослідження присвячені любові і з'ясовуються дивовижні. В Американському університеті дослідники, що вирощували ракові клітини в чашці Петрі, запросили в лабораторію студентів, вони у США часто Правлять за піддослідних кроліків. Студентів зібрали навколо чашки і попрохали посилати любов раковим клітинам. Студенти так і вчинили, і дослідники науковими методами визначили, що ракові клітини зменшилися. Вони не змогли пояснити цей феномен, та й, до речі, не можуть сказати, як конкретно студенти посилали любов. Але беззаперечний результат такий – злоякісні клітини зменшилися. Очманіти – так, любов без сумніву, багато на що впливає, та ми тільки починаємо відкривати її ефекти. Більшість науковців не проводять схожих експериментів, адже не бажають шукати підтверджень феноменам, що потім негодні пояснити. Якщо поставити себе на їхнє місце, можна уявити, що це справді бентежно. Я от зараз на схилі віку починаю усвідомлювати, що любов рішення більшості проблем, з якими люди стикаються в житті. Це може здаватися простою ідеєю, загальновідомою, утім майже ніхто не задіє її, адже часто буває, що любити складно. Скажімо, є люди що їх геть не хочеться любити. У мене інколи складається враження, що дехто докладає всіх зусиль, щоб бути нелюбим. Деякі люди злі, бо не люблять самих себе. Деякі поводяться нестерпно, бо самі багато страждали і хочуть змусити весь світ за це платити. Комусь інші завдали болю, і людина захищається тим, що робиться неприємною. Когось так розчарувало оточення, що доводиться закривати серце, кажучи собі, ніколи більше не розчаруюся, якщо нічого не чекатиму від інших. Дехто егоїст, бо переконаний, що решта теж. Тому він буде щасливішим, коли випереджатиме в цьому інших. Спільне в усіх цих людей те, що ви їх здивуєте своєю любов'ю, якщо полюбите, бо вони цього не очікують. До речі, більше спершу і не повірить, аж такою ненормальною їм здається любов. Та якщо ви не відступатимете і показуватимете свою прихильність, наприклад, роблячи для них щось просто так, це може перевернути їхній світогляд а побіжно і відносини з вами. Я готовий прийняти цю істину та нелегко наблизитися до таких людей і викликати в себе до них позитивні почуття. Буде легше, якщо ви знатимете ще одну спільну рису всіх людей. За кожним учінком кожної людини стоїть позитивний намір, усі вірять що те, що вони роблять, найкраще, що можна зробити, тобто єдиний можливий варіант. Саме тому, навіть коли ці вчинки заслуговують на критику, частіше за все можна зрозуміти мотивацію людей. Щоб полюбити таку людину, сприймайте її окремо від учінків. Скажіть собі, що попри неприємну поведінку десь у глибині її душі Може так глибоко, що вона й сама не здогадується заховане щось хороше. Якщо вам удасться розгледіти те щось і вам воно сподобається, ви схилите людину сягнути в глибини її душі і досягтися до тої маленької частинки добра». «Знаєте, – продовжував цілитель, – любов – це найкращий спосіб домогтися змін в іншій людині, якщо ви починаєте із докорів про те, що людина зробила не так, ви підштовхуєте її триматися своєї позиції і не слухати ваших аргументів, відчуваючи неприйняття, вона не прийматиме ваших ідей. Натомість, якщо ви переконані, що попри згубність учинку, у глибині душі людина, яка його скоїла, є хорошою і мала добрі наміри, тоді ви спонукаєте її розпружитися і приймати те, що ви хочете сказати. Це єдина можливість дати їй шанс змінитися. Мені згадався один випадок, я чув про нього по радіо кілька років тому. Діялося то у Франції». Сірійний насильник переслідував жінку до її оселі. Щойно вона відчинила двері, квартири, він заскочив, до середини, зачинився разом із нею. Він був озброєний. Їй нічим було захищатися і кричати вона не могла, коли проти неї наставлено зброю. І от жінка інстинктивно почала говорити до нападника. Говорила тільки вона, марно намагаючись схилити його до відповідей. Потім, вона розповідала, що вибила злочинця із колії, бо він не чекав такої реакції від жертви. Жінка далі говорила, ставила запитання і сама відповідала, сяк-так, приховуючи на жаханість. Якоїсь миті вона увічаї інтуїтивно вигукнула рецівну фразу. «Але я не розумію, навіщо ви таке коїте? Адже ви хороша людина!» Згодом вона Повідала журналістам, що нападник розридався і в сльозах розповів їй про своє нещасне життя, а вона силкувалася слухати його і далі приховувала, яка налякана. Урешті-решт жінка домоглася, що насильник із власної волі забрався геть. Йдеться про крайній випадок, та це правда. Люди схильні поводитися відповідно до того, як ми їх бачимо, почуватися такими, якими ми їх сприймаємо. Слід розуміти, що кожен із нас має чесноти й вади, те, на чому ми зосереджуємо увагу, зрештою більше несправді. Розвивається, поширюється. Якщо спрямувати прожектори на чесноти людини, нехай і незначні, вони посиляться, розвинуться і почнуть домінувати. Ось чому так важливо мати у своєму оточенні людей, що вірять у вас, у ваші чесноти і ваші можливості. Чи є ще якийсь аспект проекту, що вас бентежить чи викликає сумніви, коли ви уявляєте процес реалізації? Так, є. Останній. І що це? «У моїй мрії я заробив достатньо грошей, принаймні для того, щоб купити будинок із садом. Проте мені не зовсім комфортно з цією думкою. Я не певен, що створений для того, щоб заробляти гроші. У глибині душі я взагалі не маю такого бажання. Отож, цей аспект мене засмучує. Ну, нарешті, прошу, я знав, що рано чи пізно ми до цього дійдемо. Чому?» тому що гроші кристалізуються усі фантазії, плани, страхи, ненависть, бажання, заздрість, комплекси меншовартості чи переваги та багато іншого. Було б дуже дивно, якби ми не розглянули це питання. Я й не знав, що за маленьким словом криється стільки всього. Ну що ж, розкажіть усе, яка ваша бентега із грішми? Цілитель незмінно говорив доброзичливим тоном, але я також завважив дещо насмішкуваті нотки, наче він так ретельно вивчив це питання, що не сподівався бути здивованим проблемою, котрою я збирався поділитися. Хай що то було. Скажімо так. Я із цього приводу наче розриваюся надвоє, ніби одна частина мене прагне заробляти гроші, а друга не хоче цього, вважає негідним. Отже, питання в тім, як примирити дві ваші частини, чи не так? Дивно це так формулювати, але справді можна і так сказати. Тоді для початку скажіть мені, чого хоче ця ваша частина, яка має бажання заробляти? Гадаю, гроші могли б забезпечити мені певну свободу. Мені здається, що заможніша людина, то менше вона залежить від інших. Маючи гроші, ми вільно розпоряджаємося своїм часом, своєю діяльністю, не мусимо ні перед ким звітувати. У цьому є сенс. Чого ще? Ну, забезпечити собі якийсь матеріальний комфорт. Я маю слабкість вірити, що у гарному будинку, у спокої легше бути щасливішим, ніж у гидотній двокімнатній квартирці з вікнами на північ у гамірному і брудному кварталі. Немає нічого поганого у прагненні матеріального комфорту, і він справді багато що спрощує. Точніше буде сказати так. Матеріальний комфорт не приносить щастя, але брак матеріального комфорту може вплинути на щастя, затьмарити його. Мені здається, це очевидно. Утім, я наполягаю, що все матеріальне не приносить щастя. Чимало людей погоджуються з цією ідеєю і часом навіть кричать про це на весь голос, одначе в глибині душі підсвідомо вірять, що матеріальне зробить їх щасливими. Вони засуджують поведінку тих, то хизуються статками, але насправді роблять це із заздрощів, бо частина їх самих заздрить багатіям і вважає заможних людей щасливішими. Ця віра вельми поширена, зокрема серед тих, що стверджують протилежне. Так, це можливо. Я подумав про одну подругу, яка так завзято критикувала багатіїв і всіх зациклених на матеріальному, що це було аж підозріло. Їй Небайдужість до таких людей безсумніво свідчила, що їхні гроші справляють на неї враження, і то, судячи з усього, неабияке враження. Насправді ж, нещасними людей робиться віра, адже штовхає до безкінечної гонитви. Хочеться певну річ, хочеться машину, одяг чи будь-що інше, і людина гадає – ніби її задовольнить володіння цією річчю. Людина пристрасно бажає її, хоче, і зрештою, коли такі придбає, швидко забуває про неї і вже кидає свою жадобу на наступну річ, яка і то вже, напевно, повністю її задовольнить. Бажанням немає кінця. Люди не усвідомлюють, що якби водили Ферарі, Мешкали у квартирі в Голівуді і мандрували приватним літаком, однаково переконували б себе, що щасливішими їх зробить тільки яхта, яку вони досі не придбали. Звісно, ті, кому далеко до Феррарі, обуряться і скажуть, що їм було б досить просто стати трохи заможнішими, ніж зараз. Їм не потрібна голівудська квартира, ні». А лише трохи просторніше помешкання. Вони впевнені, що цим вдовольняться, і потім їм нічого не хотітиметься. Отут вони помиляються. Хай до якого матеріального рівня ми прагнемо, щойно його досягнемо, захочеться більшого. Це безперервна гонитва. Слова цілителя знаходили у мені відгук, бо нагадали про Різдво в дитинстві. Я захоплено писав листа Перу Ноелю, де викладав перелік іграшок, що сподіваюсь отримати. Я тижнями думав про них, нетерпляче очікуючи дня, коли нарешті стану щасливим власником цих речей». Моє збудження досягало кульмінації у переддень Різдва. Я не зводив очей із ялинки, під якою уже уявляв своє завтрашнє щастя. Я йшов до ліжка, і мені здавалося, що ніч буде безкінечно довгою, а рано вранці вдячно дивився на будильник. Нарешті наставав великий день. Коли я штовхав двері до вітальні і бачив під красуною ялинкою кольорові повакунки, мене переповнювала радість. Не тямлячись від збудження, який дався розпаковувати, а потім майже весь день грався із тим, що отримав у подарунок, і завжди тікав із безкінечної родинної вечері та лишав дорослих вести їхні нудні розмови. Проте я пам'ятаю, що коли наближався вечір і сонце сідало за обрій, моя радість поступово згасала. Нові іграшки більше не викликали захвату, і я навіть заздрив у своєму піднесенню, хотілося пережити його знову. Одного року я, пригадую, дійшов висновку, що мрії про іграшки роблять мене щасливішим, ніж самі іграшки. Очікування давало більше радості, ніж розв'язка. Я поділився спогадами із цілителем, і той усміхнено мовив. Найбільша брехня батьків дітям полягає не в існуванні пера Ноеля, а в мовчазній обіцянці про те, що його подарунки зроблять їх щасливими. Я подивився на селян у долині, і мені стало цікаво, чи їхні традиції теж спонукають їх раз на рік пробувати обдаровувати дітей щастям, завалюючи тих матеріальними подарунками. «Ви мені пояснили», – продовжив Самціян, – «що мотивує ту частину вас, яка прагне заробляти гроші? Розкажи тепер про другу частину, яка противиться цій ідеї». Мабуть, гроші, так як такі викликають у мене презирство. Деколи у мене таке враження, наче це єдине, що має значення в нашому ницому світі. На грошах зосереджені всі турботи людей. Ми справді свідки певного відхилення в цьому напрямку, і шкода, бо гроші — усе чудовий винахід. Чому ви так кажете? Ми часто забуваємо, що гроші були вигадані як засіб, який спрощує міжлюдську взаємодію, обмін товарами, але й також обмін знаннями, послугами, порадами. До винайдення грошей існував бартер. Коли людині щось було потрібно, вона мусила знайти того, хто зацікавиться товаром, що вона пропонує натомість. Це нелегко. А от винайдення грошей дозволило оцінювати кожний товар, кожну послугу, а гроші, отримані продавцем товару чи послуги, дають потім можливість вільно купувати інші товари й послуги. У цьому немає нічого поганого. Певною мірою можна навіть сказати, що більше грошей в обігу, то більше взаємодії між людьми. І чудово, що із такого погляду грошей це дивовижно? Саме так їх і слід сприймати, передати іншим те, що ти вмієш, плід твоєї праці, твої знання і отримати натомість засіб, за які можеш придбати те, що інші не вміють, а ти – ні. До речі, гроші не те, що ми маємо накопичувати, їх треба використовувати. Якби ми всі послугувалися цим принципом, безробіття б не існувало б адже немає меж послугам. Бо ними люди можуть обмінюватися, достатньо було б сприяти креативності і заохочувати людей реалізовувати їхні проєкти. Але чому ж тоді нині гроші стають чимось брудним? Щоб це зрозуміти, треба спершу розібратися із двома важливими елементами – як людина заробляє і витрачає гроші. Гроші доцільні, коли отримані від застосування наших умінь за умови, що ми викладаємося наповну. У такому разі вони дають справжнє задоволення тому, хто їх заробляє. Та коли гроші отримані за рахунок зловживань проти інших людей, наприклад, клієнтів чи робітників, тоді це породжує те, що символічно можна назвати негативною енергією. Шамани називають її «хуча». Ця «хуча» тягне всіх донизу, отруює душу і зрештою робить нещасним і жертву, і кривдника. Останній може відчувати, ніби переміг, але накопичує в собі хучу, що дедалі більше заважатиме йому бути щасливим. Це можна прочитати на обличчі в людини, що старіє, хай би скільки добра вона нажила. А той, що заробляє гроші, викладаючись на повну і поважаючи інших, збагачується і розквітає. Мені мимоволі спав на думку портрет Доріана Грея. Дивовижний роман Оскара Вайльда про недостойного чоловіка, про що його кожний злий учінок відбивався на писаній із нього картині. Обличчя на портреті дедалі більше вкривалося зморшками, аж поки не стало геть бридким. Ви стверджуєте, що важливо також, як ми витрачаємо гроші? Так. Якщо людина використовує зароблені гроші, щоб дати іншим можливість проявити їхні таланти, застосовувати їхні знання, тобто звертається до послуг інших людей, тоді гроші породжують позитивну енергію. Натомість, якщо людина лише накопичує статки, її життя втрачає сенс. Людина потроху черствіє. Роззирніться навкруги. Люди, що присвятили життя накопиченню і нічого не віддавали, стали далекими від інших. Вони вже не мають справжніх людських стосунків, не здатні щиро цікавитися кимось, любити. І повірте, дійшовши до такого, людина не має щастя. Комедно все ж виходить. Я зустрів духовного вчителя на іншому кінці світу і то для того, щоб поговорити про гроші взагалі то ми не про гроші говоримо. Як-то? Мова про обмеження, що ви створюєте собі в житті. Гроші – лише метафора ваших можливостей. Я пометляв ногами над урвищем, милуючись безмежам унизу. Легкий теплий вітерець лоскотав мої ніздрі, приносячи різні пахощі і нашептуючи мені у вуха своїй таємниці. «Узагалі-то я, може, і зараз достатньо заробляю, і більше грошей мені не треба, але от скажіть, якщо ви так добре ставитеся до грошей, чому ж самі не стали багатієм? Цілитель усміхнувся, перше, ніж відповісти, тому що мені це не потрібно. «Навіщо ж ви мене вчите вільніше до них ставитися? Бо, мабуть, треба буде, щоб ви спочатку змогли їх заробляти», а тоді вже абстрагувалися від них. А що як я вже абстрагувався? Трохи помовчавши, цілитель сказав: це не абстрагування, а зречення. Ці слова резонували в мене всередині, голос цілителя, неначе прокотився луною. Я мусив визнати, що цілитель знову мав рацію. В індуїстській філософії, вів далі він, вважається, що заробляти гроші – поважна мета. І не відповідає одній із фаз існування. Головне – не зациклитися на ній і зуміти далі перелаштуватися на щось інше, щоб мати успішне життя. А що таке успішне життя, наївно поцікавився я? Це життя прожити відповідно до своїх бажань. Життя людини, яка завжди чинила згідно зі своїми цінностями, викладаючись наповну в тому, що робить, та лишаючись у гармонії із собою, а також, якщо можливо, життя, яке дало людині змогу перевершити себе, присвятити себе чомусь іншому, крім себе, і принести щось людству, нехай це і дуже скромний, незначний внесок. Віддана вітру, пташина – Подарована іншим усмішка Це означає, що треба знати свої бажання. Так. А як дізнатися, що чиниш згідно зі своїми цінностями? Прислухатися до своїх почуттів. Якщо те, що ви робите, не відповідає вашим цінностям, ви почуватиметесь незатишно, ніяково, вам дошкулятиме відчуття провини. Це підказка, що має спонукати вас замислитися, чи не суперечать ваші дії тому, що для вас важливо. Ви можете також спитати себе, чи пишаєтеся тим, чого вже досягли, навіть коли йдеться про другорядні речі. Це має чільне значення. Неможливо еволюціонувати як людина чи просто жити в доброму здоров'ї, коли робиш учінки, що суперечать твоїм цінностям. Цікаво, що ви згадали про здоров'я. Я, коли був студентом, пам'ятаю, підробляв улітку оператором у страховій компанії. Я мав обдзвонювати людей і радити їм оформити певний вид страхування. Компанії було відомо, що три чверті осіб, з якими ми зв'язалися, уже користувалися її послугами – але не знали про це, бо страхування було одною із послуг до їхніх банківських карт. Але про це ні в якому разі не можна було згадувати, і ми мусили пропонувати страховку всім. Того літа я вперше в житті мав гостру стадію екземи. Лікар так і не визначив причини захворювання. Прописане лікування нічого не дало, і я його припинив. Екзема продовжувала розвиватися, і я, зрештою, покинув роботу, бо мені було соромно приходити в офіс у такому стані. За вісім днів усе, мов, рукою зняло. Звісно, певності тут немає, але, можливо, то був сигнал вашого тіла про те, що ви дієте всупереч вашим цінностям, повазі до інших людей, довіри і чесності. Це є справді фундаментальні цінності для мене. Не сумніваюся. Ви також сказали, що треба викладатися наповну в тому, що ти робиш. Так, це один із ключів до щастя. Знаєте, людина знаходить задоволення в розслабленні, але розвивається за рахунок вимогливості до себе. Лише зосередившись на тому, що вона робить, щоб успішно застосувати свої знання і уміння – та принаймні щоразу нові виклики, людина почувається по-справжньому щасливою. Це стосується всіх, незалежно від фаху чи рівня знань. Щастя людини примножується, якщо її робота щось приносить іншим людям, нехай і опосередковано, нехай і щось незначне. Цієї миті я подумки перенісся на 4 роки назад. Я був у Маракеші, Марокко, гуляв увечері площею Джема-Ельфна, що із настанням сутінок занурювалася в казкову атмосферу. Шинкарі запалювали вогнищі і готували м'ясо на дровах. Відблисклий полум'я, мимовбіжно осявали обличчя численних перехожих і змушували гігантські тіні витанцьовувати. Аромати гострих ковбасок Мергес на грилі змагалися із пахощами гарячого кускусу. Скрізь вирувала стихійна торгівля. Деякі торгівці продавали шкіряні вироби щойно із майстерень сусідніх гарбарень. І скрізь линав гострий різкий запах шкіри, деякі повиставляли великі мідні гравіровані таці, що виблискували у світлі вогнич, кидаючи золоті відблиски на обличчя і одяг Берберів, тюрбани і джелаби. Верески змішувалися із набридливим бомканням, тамбуринів і мелодіями, що їх вигравали на флейтах, закликаючи змій. Я йшов площею, витріщить на всі дивовижі. Я був зачарований неймовірною атмосферою, насиченими пахощами, картинками, звуками. Аж ось мене гукнув низенький худий чоловік років п'ятидесяти, його вже... Пооране з моршками від південного сонця обличчя розплавилося в уш... у смішці. Він сидів на скрині просто посеред ґрунтової дороги по сусідству із продавцями вуличної їжі та глиняних виробів. Я всміхнувся йому навзаєм і глянув на стілець, що він на нього вказував, запрошуючи присісти. Тоді я збогнув, що за робота всього чоловіка він чистив зуття. Усмішка застигла на моєму обличчі, і я весь напружився. Я завжди почувався ніякого із людьми, чий фах змушує виконувати неподобні речі, а роботу чистильника взуття мені, мабуть, найскладніше було прийняти, бо той працював у присутності клієнта, схилившись перед ним, над ним. Мене бентежили навіть пози – Кожного з учасників процесу клієнт сидить на високому стільці, домінуючи, а чистильник працює на долі, скотюрбившись, сидячи або спершись коліном на землю. Я ніколи не користувався послугами такого штибу. Чоловік повторив запрошення, привітно наполягаючи і незмінно обдаровуючи мене осяйною усмішкою, людина із заходу. Як оце я, без сумніву, була для нього ідеальним клієнтом, але, власне, мій статус іноземця ізумовлював ніяковість. Я не хотів, щоб краяни цього чоловіка дивилися, як один із них чистить зуття приїжджому із заходу, що сидить у, як мені здавалося, зарозумілій позі кепське колоніалістське кліше. Я не знав. Чи помітив чистильник моє сум'яця і чи не розцінив його як вагання? Може, просто те, що я... Небайдуже відругував на його пропозицію, дало йому надію мене вмовити. Чоловік підвівся, не припиняючи сміхатися, і підійшов до мене. Не встиг я відмовитися, а він уже схилився над моїми заношеними черевиками і заходився їх вивчати, а тоді поставив діагноз і пообіцяв вернути їм молодість». Я абсолютно не вмію відмовляти людям, і це очевидно пояснює, чому я мимохідь опинився на стільці, який ще хвилину тому оглядав із відразою. Я не наважувався дивитися на людей довкруж, боячись зустріти звинувачувальні погляди, а чистильник уже порався біля моїх черевиків. Схопивши півлимона, завзято натирав ним потерту шкіру». Я був у такому стані, що мене вже нічого не могло здивувати. Мабуть, якби він розчавив на моєму черевику банан, я б не дивувався. Чистильник працював старанно і з ентузіазмом. Він був упевнений у собі, вправно рухався, поперемінно використовуючи лимон і різні види щиток. У далині продовжувала лунати сумна пісня заклинаючи змій». Я потроху розпружувався. Ми обмінялися кількома фразами, але чистильник був дуже зосередженим на своїй справі та незмінно обдаровував мене своєю щирою усмішкою. Він намастив черевики якимсь чорнуватим кремом і розтирав старою ганчіркою, щоб він увібрався у шкіру. Потім заходився спритно вилощувати черевики щіточкою. У міру того, як мої черевики верталися до життя, усмішка чистильника ширшала, відкриваючи блискучі зуби, що їхня білість контрастувала з темною шкірою власника. Коли мої черевики зробилися гладенькими, блискучими, наче я їх узяв уперше, очі чистильника заіскрилися гордістю, де й поділася моя ніяковість. Радощі мароканця виявилися чіпкими. І я зненацька відчув близькість до цього чоловіка, з яким 15 хвилин тому навіть не був знайомим. Це був справжній наплив симпатії до нього. Між нами раптом неначе наче зародилася дружба. Чистильник зажадав справедливої ціни – і я охоче розрахувався. На хвилі емоцій він наполіг, що хоче почастувати мене м'ятним чаєм і простягнув металеве горнятко, ділячись своєю радістю і продовжуючи нашу зустріч. Я раптом усвідомив те, що тоді видалося мені очевидністю, болісною очевидністю. Цей чоловік був щасливіший за мене. Він мав роботу, що приносить задоволення – і нехай статки у мене й скромні, був без сумніву, у тисячу раз багатший за мене. Чистильник взуття випромінював щастя кожною порою шкіри, і це щастя сяяло навколо нього. Від самого лише спогаду про випадок чотирирічної давнини мені на очі навернулися сльози – Чому ви сказали, що корисно приймати нові виклики, щоб почуватися щасливим, застосовуючи свої знання і уміння, поцікавився я уцілителя? Тому що виклики стимулюють зосереджуватися, а зосередження підштовхує відкладатися на повну в тому, що ми робимо, і тоді отримувати від цього справжнє задоволення. Це обов'язкова умова для того, щоб прогресувати у своїй діяльності. Ви також стверджуєте, що життя успішне, коли людина все робить у гармонії зі собою. Але як дізнатися, чи це так? Уявіть, що сьогодні ввечері ви маєте померти. І що весь цей тиждень вам було про це відомо. Щоб із того, що ви робили за тиждень, ви залишили, якби знали, що помрете. Ого, оце питаннячко. Так, річ у тім, що останній тиждень був у мене особливим, з огляду на нашу зустріч. Тож я мало що хотів би змінити. Ну, тоді візьмемо тиждень до вашої подорожі на Балі. Добре, тоді... Ем, зараз подумаю... Я намагався прокрутити в голові відеозапис того тижня. Я силкувався віалізувати те, що робив годину за годиною, і згадуючи кожну свою дію, запитував себе, чи робив би це, якби знав, що помру в кінці тижня. Мені знадобилося кілька хвилин, перше, ніж я зміг відповісти. Я б залишив приблизно 30% моїх дій. Це орієнтовно». Ви кажете, що відмовилися б від 70% того, що робили, якби знали, що помрете? Ну так. Це дуже багато, це занадто. Нормально, коли людина робить якісь позбавлені сенсу справи, але не в такій пропорції. Насправді, має бути навпаки. Щоб ви могли сказати, що, знаючи про близьку смерть, продовжили б робити 70% того, що звикли то було б свідченням, що ви живете в гармонії зі собою. Зрозуміло. І завважте, що це не пов'язано зі складністю справ, а лише з їхнім сенсом для вас. Гаразд, я згоден з усім цим теоретично, але на практиці не завжди ж виходить робити те, що бажаєш. Вибір є завжди. Ні, якби я робив тільки те, що мені приємно, я б втратив роботу – тоді ви маєте вибір – зберегти чи втратити роботу. Але в такому разі я ризикував би знайти менш оплачувану роботу. Мені б не вистачило на оренду житла. Тоді ви мали вибір – далі мешкати в цій самій квартирі чи пошукати іншу, дешевшу, може подалі від місця роботи. Мої рідні друзі були б розчаровані, якби я жив далеко. Тоді ви мали вибір – Тішити чи розчаровувати їх? Ну, із такого погляду я лише намагаюся довести, що вибір завжди за вами. Бувають миті в житті, коли ми маємо небагато варіантів і, мабуть, то болісні миті, але вони трапляються і врешті-решт вам вирішувати, як жити. Ви завжди маєте вибір і варто про це пам'ятати». Часом мені здається, що інші роблять вибір за мене. Тоді це ви робите такий вибір, дозволяєте їм вирішувати за вас. Усе ж я гадаю, є люди, що мають вибір більше за інших. Що більше людина еволюціонує в житті, то більше позбувається переконань, які її обмежують, а отже має більше вибору, а вибір – це свобода. Я дивився удалечінь. У запаморочливу безодню, яку нічого не спиняло, і замріявся про свободу. Мій погляд губився за обрієм, і я вдихав п'янке повітря безкінечності. «Знаєте, – продовжив цілитель, – неможливо бути щасливим, коли вважаєш себе жертвою подій або інших людей. Важливо здавати собі справу. Хай би яким було ваше життя». Це завжди наслідок ваших рішень. Навіть якщо у вас остання, найнижча посада на роботі, ви однаково директор свого життя, керуєте ви, ви володар своєї долі. Так. І не варто боятися. Ви побачите, що коли даєте собі право на вибір діяльності, яка є в гармонії з вами, узгоджуєтеся з вашими цінностями та відповідаєте вашим умінням, то стаєте вельми цінним для інших. Тоді двері для вас відчиняються самі собою. Усе робиться простішим, і вже не потрібно боротися, щоб просуватися вперед. Ми довго сиділи мовчки, потім цілитель піднявся, і я порушив мовчанку. Я дізнався про квиток на літак. Я не можу змінити дату без великої доплати – ми домовилися, що ви сьогодні скажете, чи зосталося ще щось важливе, що я мушу дізнатися, тобто чи треба нам зустрічатися завтра. Гадаю, що так, зосталося, вам ще належить засвоїти фундаментальний урок. І завтра ви все ще зайняті вранці? Так. Вибачте, що наполягаю, та може у вас вийде звільнитися, щоб я міг таки вилетіти. «Пообіднім рейсом?» «Ні». «От, халепа, я постав перед серйозною дилемою відмовитися від останньої із зустрічей, що мене захоплювали і дозволяли відкрити себе, чи не чувано переплатити за зміну дати відльоту. Як би ви вчинили на моєму місці? Змінили б квиток?» «Вирішувати вам», – мовив цілитель, задоволено усміхаючись, і запитально вдивляючись мені у вічі сповненим доброти поглядом. У його очах відображалася безкінечність. Цілитель подався до Кампана своєю неклопливою спокійною ходою і щез серед густого бамбукового ліска. 600 доларів. На ці гроші я б міг купити ще один квиток назад. Складне рішення. Непоправний удар для мого банківського рахунку, що, мабуть, і так уже катастрофічно пішов у мінус. На деякий час у мене зіпсуються відносини з банкіром. Годі й казати, що сівши на літак у неділю, я мав вийти на роботу втомленим усього за кілька годин після повернення додому. Не вельми принадна перспектива. І з другого боку, не кожного ж дня маєш нагоду зустрітися з такою людиною, як метр Самтьян, Але ж лишенько як дорого обійдеться бесіда. Я геть розгубився, обидва варіанти видавалися мені прикрими, і я ніяк не міг вирішити. Я думав за кермом і вже наближався до убуда. Треба було негайно ухвалити рішення, адже для обміну квітка я мусив устигнути в туристичне агентство Кути до закриття. Я під'їхав до роздоріжжя, де мав обрати шлях. Я намагався зважити всі за і проти. Марно. В обох випадках було, що втратити і що здобути. Неможливий вибір. Ухвалення рішень зроду не було одним із моїх талантів. Не підкидати ж монетку. Не дуже ж то відважний вид вчинок. Після п'яти днів особистісного розвитку я вже мав уміти ухвалювати свідоме рішення. Нарешті логіка підказала, що вернувшись додому, я візьмуся до роботи і неодмінно знайду спосіб позбутися дефіциту на рахунку. За півроку чи рік я вже й забуду про матеріальну скруту. А ось те, чого навчить мене цілитель – без сумніву даватиме сприятливі результати на особистісному рівні ще довго. Може, усе моє життя. Я під'їхав до перехрестя і звернув на південь у напрямку Кути. Як казав Оскар Вальд, безумство єдине, про що людина ніколи не шкодує. Мені згадався коментар прем'єр-міністра Мексики у період, коли його держава загрузла в колосальних боргах. Журналіст запитав прем'єра, чи добре йому спиться, і той відповів, не дає спати вночі борг у мільйон доларів, а коли у вас борг 100 мільярдів, то вже не спиться вашому банкірові. Я дійшов висновку, що моїм боргом безсумнівно до того далеко. До Кути я їхав ще десь годину. Не подобалося мені це місто. Для мене Кута не болі. Тут найбільше скупчення туристів, зокрема австралійських серферів. Увечері місто перетворюється на гігантський нічний клуб, не встигнеш і трьох кроків ступити, як до тебе підрулить якийсь яванець, пропонуючи наркотики чи повію. Вибирай, що хочеш. У 1970-х роках кута була одним із пунктів призначення культового паломництва хіпі. 3K. Кута, Катманду, Кабул. У 2002 році Аль-Каїда обрала Куту як сиван розпусного заходу для одного зі своїх найкривавіших терактів. Шлях забрав більше часу, ніж я сподівався, і в Куті я був надвечір. Тургенство зачинялося за 10 хвилин. Я швидко заїхав на вузьку вуличку з одностороннім рухом, де розташовувалося агентство, і дивом знайшов місце для паркування перед офісом. Порівнявшись із ним, я трохи проїхав уперед, щоб потім дати задній хід і припаркуватися. Я завважив, що автівка, яка їхала за мною, не пригальмувала, хоч мій намір паркуватися був очевидним. Я не тільки блимнув передніми фарами, але й трохи звернув на бік перед місцем паркування – показавши, що розраховую зробити. Та все ж автівка неспинно рухалася за мною, заважаючи мені здати назад. Я почекав хвильку в розвернутому положенні, блимаючи фарами, щоб було зрозуміло, який я хочу зробити маневр. Та все дарма. Автівка не від'їжджала. Назад. Я опустив шибку, визирнув і попрохав водія трішки здати назад, щоб я міг припаркуватися. Інші автівки за ним не їхали, тож йому це було за виграшки. Було очевидно, що він мене зрозумів, і я до того ж проілюстрував слова виразними жестами, безрезультатно. За кермом цієї автівки сидів чоловік із Заходу, років під 60, бурякове обличчя, типовий симптом для білявих людей, що зловживають сонцем та алкоголіків. У цьому випадку я радше схилявся до другого пояснення. Чоловік за кермо був схоже незговірливим, із тих, хто не знає, що таке гнучкий підхід і ніколи не поступається.